Ten čas řekl Jižníš, velevím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otře, tak se tě zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce a nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížený břemeny a já vám dám odpočinout. Vezmete na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Milí bratři, milé sestry, pro úplně všechno jsou dnes nějací odborníci. Pro opravu plynového ohřívače, pro učetnictví, pro práci v vězení, pro ochranu životního prostředí, pro výchovu našich dětí. A dokonce také pro složité filozofické otázky. Když nejsem odborníkem, pak ovšem nejsem kompetentní, abych se k nějaké věci vyjádřil. Tomu nerozumíš. Proto posíláme své děti do školy. Mají pilně studovat a neustále se vzdělávat, ne proto, že to jiný po nich ale proto, aby na konci nevypadali jako bldci. Nebo ať žijeme v demokracie, nebo ne, ti, kteří nemají znalosti, budou vždy jen poručenci. Ježíš používá slovo maličky. O Tyto lidi Ježíšovi, tedy jde? Nemluví k odborníkům, k náboženským expertům, ale k prostému lidu. Nebo řečeno zase odborným slovem, mluví k lajkům. Slovo lajk like se odvozuje od řeckého slova laos, lid. V naší době, kdy veškeré děje o a rozhodování je v ruce odborníku, tento pojem zní už malém pohrdavě lajk. Like, to je prostý člověk, který nějakým věcem prostě nerozumí. Jak je to v církvi? Profesoři teologické fakulty, naši nejvyšší odborníci, přednáší lajku a po, provzbuzují ji, když vždy věrně poslouchají svým farážům, to je naše střední vrstva odborníků, pak si mohou nakonec také prokopat k slušnému náboženskému vzdělání. Mohou se stát třeba i členem staršostva nebo kurátorem, kteří na seniorátním konventu dokonce nahrazuje faráře. Ale teď vážně, jak je to u nás? Držíme se těch Ježíšových slov, když on říká, velím tě oče, pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrymi a rozumnými a zjevil si je maličkem Nevím, jestli se považujete za maličky, ale rozumíte náboženství? Jste kompetentní v věcech víry? Neměl bych vám tuto otázku odmítat s odkazem na to, že jsme evangelici, nás to netrápí. <hým> Jistě naše římsko bratři na to budou odpovědět jinak, než my ale kdo jsou vlastně ti moudří, kdo jsou ti nerozumní maličky na oblasti, na, v oblasti náboženství. Faráři biskupovi Papeřovi, kdyby vám řekl farář nějaký, že on je odborníkem a že vy ne, tak mu to prostě ne, neberte. Je to bohužel tak i v církvi. Jsou studovaní lidi a víc nebo méně vzdělaní lajci, kteří tolik se neozývají. Ano, v církvi jsou zákonici fariziovi, V církvi ale u Boha to vypadá poněkud jinak. Proto slyšíme tady radostný volání Ježišovi pane nebesi chválím tě, velebím tě že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je malečkým ano, oče tak se ti zalíbilo Ježišovi účernici byli obyčejné lidé laos lajici byli odborníci Jistě, odborníci na lovený ryb, na opravu síti. Jako dneska je spoustu odborníků, kteří nemají žádnou veloucí funkc vedoucí funkci ve společnosti, ale Ježišovi učernici to pochopili, že nejvářenější experti nábořemšti to nepochopili, o co jde vlastně Bohu. A toto, mili bratři, mili sestry, není náhodou. Je to schválně. Ano, Bože, tobě se to zalíbilo. Skrze Ježíše oslovil ti, kdo byli nejzdálenější, duchovní, slabý, malinký. Právě toto se Bohu líbilo. Ježíš je přístup k Bohu, ne nějaká náboženská privilegia, ani ne obdarování ducha, který mě odkazují, dělá za mě nějakou duchovní autoritu. Ne, přístup k Bohu přes Ježíše. A ne pro ty, kdo se už narodili do církvy, které byly na, nábožensky vychovaní. Ale jsme to my. Naše církvi se hodně zakládá na kompetenci členů sboru, abychom všichni byli vzděláni, aby se cvičili věřící v modlitbě a praktickém křesťanství. Někdy mám pocit, že jsme sice všichni takoví náboženští kultilci, ale trváme na tom, že inkompetence nesmí být. Nesmí to být, že jsme všichni hříšníci. To přece nejde. Jiní odborníci mimo náboženství můžou se odvolat na vědeckém poznání. Můžou bádat o nějakém předmětu, o nějakém tématu, Dozvědět se víc a víc a pak jsou kompetentní. U Boha to nejde. Bůh přece není předmět. Zde existuje jenom zjevený. A o tomto zjevený Ježíš zde mluví. My nevíme o Bohu, ale smíme věřit, že v Ježíši je nám blízky. Bůh přece, Ježíš ho přece nazývá svého Otce. A skrz Ježíše můžeme mít vztah i s ním. Ježíš nikdy nebyl papeřem, také nebyl synodním seniorem, biskupem. A určitě si to nepředstavoval tak, že nějací faráři nebo náboženští vůdce při zprostředkování víry mu trochu pomáhají. Pro jistotu, to řekl i svým učetníkům, vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři a nikomu na zemi nedávejte jméno otec, Jediný je váš otec ten nebeský. Ani se nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden Kristus. Mně je všecko dáno od, od mého otce. Ježíš je jediná autorita. Opravdu to jde bez papeže Ježíš má tu moc a toto bude stačit. Ježíšu v hlas je jediná autorita nejenom pro nás, ale i pro lidi, kteří se vyskytuje v Biblii, který nám předávali písmo svaté a v těch spousta vzorných křesťanů před námi nebo kolem nás. Na Ježíšovém hlasu záleží. Jistě chceme se učit a od Ježíše chceme chce také stát učednici, ale to hlavně, co Ježíš nám dává, není... Znalosti, vědecky, poznání, ale společenství s Bohem. Protože On se stal bratrem všem hřišníkům, můžeme se i my stát Božími syny a dcerami. Co znamená výraz Boží syn? Je to složité i teologický terminus, Ježíš je jeden spolu s Bohem. A když se spojil s námi, tak i my máme tuto jednotu. Není to vysvětlený jak, ale je to ujištěný, že tak tomu je. Vyřádruje to, co Bůh chce a co má s námi společné a v Ježíši se potkáme s ním. A proto je účený od Ježíše účený lásky. Není nikdo z nás, kdo by nemusel celý život se v tomhle vzdělávat. Jistě u tématu náboženství může každý do toho mluvit. Každý tomu rozumí, ale účený tady existuje také. Položte si otázku, kolik času ve svém životě jste se zabýval s účením v vědeckém oboru, v chemii, v matematice nebo v jiných oblastech. A kolik času vy na učení se v náboženství. A nebo už všechno víme a stačí do toho mluvit bez učení? Úplně tak to není, protože i když jádrem víry je důvěra v Boha, není možné, že by ta víra nemohla růst. Mluvíme o dospělosti. A musíme se propracovat od dětských, zpamětí, dětských vzpomínek k dospělé víre, víře, který chápe a uchopí se Boží přítomnosti dnes. Tak i zde v církvích máme výuku. Všem ne to, že jeden řekne Druhému, co má věřit. Nejde o zprostředkování informaci, jde o poznání, vzájemné poznání mezi křesťany a poznání Boha. Není totiž každý sám pro sebe. Nikdo není bez předchůdce, ani nikdo nezůstane sám bez následovníky. Když vynecháme z víry tradici, tak se ochuzujeme, tak se neučíme. Kdo se namáháte a jste obtížený břemeny, říká Ježíš, pojďte ke mně všechny, já vám dám odpočinout. To je důležité, je to tady ještě připojeno k tomu příběhu. Ježíš nám nechce nakládat další přeměna. Lidé jsou dost obtížení. Mají žiju pod tlakem práce, pod tlakem očekávání těch druhých. Žiju pod vlastnými nároky a ideály a stěnají i pod jehem Boží. Ano, lidé jsou obtížení. a Ježíš to ví. Ježíš mluví k těmto lidem. K těm, kteří se dá, se snaží a kteří to nezvládnou. Těm, kteří mají, jsou konfrontovaní s důsledky svých hříchů. A Ježíš těmto lidem říká, já vám dám odpočinout. Já vás zase dám na nohy, pojďte ke mně. Totiž to, co Ježíš po nás chce, jeho, jeho, je příjemný, sladký, lehký, je to ulehčený. My dneska nemáme už jeho ve svém každodenním zkušenosti jeho, kterými volové táhli celý vůz. Žijeme ve věku automobilu, kde se všechno hýbe samo, zdánlivě, A kde věříme často v nějaký mechanismus. A když ten mechanismus selhává, tak jsme na tom špatně. Ne, my nemáme táhnout vůz. Nemáme si nechat tlačit, ale máme se spojit s Ježíšem. On nás táhne, on nás chce vést dále. Není to bez úsledku, není to vždycky jednoduché, snadno, ale netlačí to, nepotlačí to, ale vede nás to dále. Je to Totiž výzva a je to zároveň slib, že s ním můžeme se vydat na cestu víry. Zde se potkáme s dvěma slovy, které nejsou dneska moc známy nebo moderní. První slovo tichost a druhé slovo pokor, pokora. Vezmete na sebe méj jího, říká se a učte se ode mě, neboť já jsem tichý a pokorného srdce. Tichost to je střícnost, která dokáže se s druhým dohodnout, zavřet mír. A pokora. To neznamená se podřídit každému, kdo je silnější než my, ale podřídit se Bohu a to nám dává odvahu odporovat proti nespravedlnosti, i když má moc. Obe věci tichost a pokoru můžeme se učit od Ježíše, a učedníci vlastně jsou ti, kdo se to učit chtějí, kdo se odváří něco nového chtít, něco nového se učit. Tak, jak Ježíš nám ukázal. A nemusíte na to být odborníci, experti. Ve sboru se to vyzkouší. Ti, kdo jsou pokřteny, ty jsou pod touto výzvou a ti mají slib, že Ježíš s nimi do toho jde. Když jsou to tu někteří, kteří mají odpovědnost za druhy, tak ne, abychom si navzájem tu odpovědnost vzali. Všichni jsme kněži a boží vláda. Neuskuteční odbornici, ale celý lid boží. Ve vašem srdci, píše apostol, ať vládne mír Kristův, k němu jste byli povoláni v jedno společné tělo.